أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا كفروا من أهل الكتاب لأنه أخرجتم لَا نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ دی نه الله جل جلال هو بیا دی منافقانو تذکرہ کوي اوروو د دی نه چې الله جلله جلال د ممنانو مخلستان او تتسکه هغه او پرله نو الله خطاب کوي خپل پیغمبر غمبر او یا هر یو مم انت هر یو مخاطب ته چا کی قران تکینه او قران واوري نلا پرم یلم ترایت نو ګوره مخاطبا ای بر امر ال لذین نفقو هغه کسان او ته چې غوی په جبه باندي ایمان راوړی دی او پزړکی ایمان نشته لکه بدره مدینه کې لوې منافق د منافقانو سردار عبد الله ابن ابی ابن سلول الله پرمایت دی ته نګوري یقولون دی وای چات ویل اخوانی هم الذين كفروا من اهل الكتاب بل رونه دا دغه یهوديانوتا الذین کفروا من اهل الكتاب چې کفر کړه د اهل کتاب نه نو غیت سوای چې نبی له اسلامه جلا وطن کین نو دیټوی چې لا انو خرجتم من المدینه ته کچره تاسو اوخ کل شو د مدینې نه لن لا خرجنه ماکم <coughs> منګ باندې تاسو زرات د دې <دا> مدینې نوځو کې خبر ادا زیندا الله جل جلاله رست بیا دواره د دې تذکره کوي چې دا منافقان هیڅ کله د دې زرات د مدینې ننوزي انده بوزدي لديده منافقان دی خدا خبره کوي او دا خبر صرف د جبه یرا جماواري دا او د جبه خبره دا هلن خبر کی دی داسه حص کلنه کی کا غیو با سینو دی د وسروزی ندی دا خبره کئ اغه خپل رونو تا الذین کفرو چې کفر کړه د چا ندی من اهل کتاب د اهل کتاب ندی چې اغه یهود دی نګوره دیځای کې الله جلله جلال دی اهل کتابو ته یهو ته کاپیران وي چې انکې راتللی شي چې سایان دییم دی و کې پهه ک شي یا ی هوودیان دی پهه ک شي الله ته په خپله باندې کاپیران ووي او لمهسیپاره کې الله جلله جلال هو پر ماکه د کفرلله نه شپګمه کې لکه د کفرلله نه قالوي نه الله سال لهڅوک دا خبره کوي چو خدایان درید یا عیسی علی السلام د الله زوی د کافران دي وقالت اليهود عزير ابن الله الله ی غم کافران دي چې څوک دا خبره کوي چې عزير د الله زوی دي نو الله جل جلال بدی باندې نو کفر فتوا غف خپل لګول دي لين خرجتم دي و ته دا خبره کوي کجری تاسو عز اوخ کله شید مدیننه لنخرجن معاكم منګ بمتا سوسره وزه د مدینې نه ځان به جلا وطن کوستاس وملګرتیا بکو ولا نطيع فيکم احدن ابدا بارکی دا او موږ استاس بارکې د اچا خبره نه منو اقا د پیغمبر د مسلمانان دی کدی ار سوای موږ استاس بارکې د دې خبره اغه نه تاسو مو و این کو تل تو موقتا سره جنگ کول شی نو لنن سرنکم مونګ بس تاسو امداد کو الله فرمای والله یشهد الله گواډه پدې خبره چې انهم لکاذبون یقینا دې پدې خپل درې واړو خبرو کې دروغ دی دي دې چې کوم خبره غي ته کئ باغی کې دروغ تاسو سره بوزو ه چې نويستاسو باره کې د اچ اتبانهکو سې خبره ده تاسو سره جنگ کې کې مونږ به میمد کوو الله پر میی دا د روغجندي دا درې وړه خبرې چې کم دی هلی کتابو ت کوي ی ودیانو ت کوی په دی کېدي د روجندي. لاین خریجو لا یخروجونه معو دا تفسییل ل د روجن ولی دي. الله پر می لاین اخری جو کدي د خپلو تنونه نه. دا یہودیان او باسلی شی دا دی خپل کلینا نو لای خروجونا معا هم نوزی دا منافکان دی سرا دا خپل کلینا دی دا مدینی نوزی چی آغی سرا شي شی چی آغی سرا لال شی ولئین قوتلو و کاغی سرا جنگ شي الله پرمائی نو لای انصورونا هم دی امداد نکی ایچ چره دی امداد نکی نو دام دروک شو ان سروهم مغلاوی که بالفرزو دی امداد د اغه یو کې ان الله لا يولن الادبار دی بواله خامخا شاګانی او به تختي داغه امداد تبټینګ نشي د مسلمانانو نه به او تختي او د مسلمانانو دمه ته دی هیڅ کری او درې ده ثم لا سرون او الله پرمای بیا بددی مدد نکړي دا هلي کتاب د کافران بیا بد دي مدد اونکړی شي د دې منافقانو مدد هغه به نکړي دا ورپسې بیا د دې متعلق بزنغه عته رایل الذي نهته نګوریا کسانوته نه فکو چې منافکان دی منافې کړي ف به ایمان وړی یا قولونا دلی خواې همرلهنا غروو خپلوته پهبارو خپلوته اللهنا غرونوته کفرو چې کوفرې لئی نو خرجتم کجر تاسو کلشوی مدینینا لن خرجن نو خام خامنگ باوزو ما کم پا مل گرتی استاسو کی و لانو تیو مون تابداری نکوو فی کم پا بارد استاسو کی حدا لیچا ابدا حسکلا و این قوتلتم او کجر تاسو زر جنگ و کلشی لن انصرن نکم نو خام خامنگ با امداد که استاسو لا تالا چي دي يشهدو گوا ده انهم چي يكنندو لکاذيبون خام خادر او ينكدي لئن اخرجوك چري دي اوخلشي لا يخرجون ما هم دا منافقا نوزيدو سرا ولئن قاتلو قبل فرز او کچري جګړه اوخلشي او دي انصر لا ينصرونهم دي مدد نكاي ولئن سروا ما او کچري دی <متحدث> مددو <متحدث> که بی الفرز لیوالن الادبار ندیب وعلي شاگانی تیختکون کی بی زم لا ينصرون بیاب دی مددو نکلشی الحمدلللہ رب العالمین من حبیثیل تقین صلات و السلام على رسوله محمد وعليه وصحبه الوحیل اللهم اهدنا و اهده بنا وجه انه صبر لمن احتدار اللهم زیدنا بجانتی فیمان وجه انه حبیثیل محلی سلام عبدالبرادنسیبی خیر په دنیا آخره رس نه مې یا الله راي شو غزانه سیپې زګونو اف کې الله رحم مي اوسلمانانو ان داې کم ځ کې د اللحند دی الله د پې جنګېږېدي کممی اف الله زمون د ساحبانه کې تی زمات تولوو کې را شو